Наситий шлунок нікуди не хотілося йти, ні про що не хотілося думати. Дрімота затупила собою минуле і майбутнє. Жінка рухалася кухнею майже безшумно, ніби боялася потривожити його приспану нудьгу. Нічого у неї не вийде. Ілона так і не повернулася, пробурмотів він кисть за колисуючу тишу. Не повернулася, луною відізвалась його жінка, ніби думала про те ж сама. «Марія», – поправив він себе, але хіба можна називати жінку Марією? «Марія, де мої шкарпетки?» «Ні, не звучить». Батьки зазвичай скорочують імена своїх дітей, але до його жінки не пасувало жодне пестливе ім'я. Чи може він жодного разу не спробував? І раптом Влад стрепенувся Вона теж ніколи не назвала його на ім'я Дивно у них сім'я, ненормальна Влад витяг мобільник, правильно, розряджений Треба купити тобі телефон, сказав і пішов заряджати свій Через годину він подзвонив у довідкову Дізнався номер телефона коли знаєш прізвище і адресу, номер телефону дають без проблем. Але ніхто не відповідав. Гудки йшли і йшли у безвість. Зоряне Короленко немає вдома, казали гудки, і не буде, не буде, не буде. Він ніколи не думав, що почуття вини таке болюче. Сьоме п'ятниця. Марія забрала посуд зі столу. Її чоловік явно програвав у невидимій для неї боротьбі. Сьогодні він їв без апетиту і пішов на роботу неголеним. Треба поквапитися. 22 роки за спиною, а вона ще нічого у житті не встигла. А можливо, і не встигне. Коли у двері подзвонили, вона майже не злякалася. Григоровичу... Пані Ніна затиснула рукою слухавку. «Той самий, що вчора. Сказати, що вас нема?» А Влад ледве не розсміявся. Він явно програвав у цій боротьбі. «Ми сьогодні зранку приходили до вас додому і бачили вашу жінку». Дідуля чекав реакції на своє повідомлення. «Ну то що?» «Ми подумали...» Що їй теж цікаво було прочитати цей щоденник. Влад прикрив очі рукою, коли він нарешті виспиться. І що далі? Особливо ті місця, де наша невістка докладно описує ваші зустрічі. Я питаю, що далі? Але ми не дали їй почитати. Поки що. Поки що... Поки що, поки що, повторили гудки. Ви мені не подобаєтеся, Григоровичу? Це не смертельно, Нінок. Я сам собі не подобаюся. І нічого, живу. А як там Марійка? Мабуть, добре. Це мені ще більше не подобається. Я збираюся до вас у гості. Може, краще я до вас? Чоловіка з дітьми випроводимо на море. Я просто сьогодні збираюся до вас у гості. Хіба можна приходити в гості без запрошення? Мені можна. А Влад стояв на терасі, докінчуючи другу за сьогодні пачку цигарок. Жінки сиділи на кухні, щось жваво обговорюючи. Минув рівно тиждень від минулої п'ятниці Ніби нічого страшного і не сталося за цей час Але у ті дрібниці, в маленькій капусні дрібниці Мов білі волохаті пушинки лізли в очі, ніс і рот І він усе частіше кашляв, особливо зранку І хоча голос медика твердив йому, що все це від нікотину Інший голос, скрипучий голос нудьги шепотів що вже настав час скинути маску і дозволити в остаточно перемогти в собі нормальну людину Але кілька недовершених справ вимагали завершення Перша справа – щоденник Друга справа – Ілона Третя справа – Влад обернувся Ні жінки, ні пані Ніни у кухні не було Викинувши щойно припалену цигарку, Влад перетнув кухню і вийшов у коридор. Треба поквапитися, часу майже не лишилося. Двері на протилежному кінці коридора відчинились. Я показувала тютюні свою кімнату, проказала жінка одразу, як тільки помітила його, і додала, дивлячись через увесь коридор прямо йому у вічі. Їй сподобалося тут. Влад рушив до них. Вам справді сподобалася моя халупа, Нінок? У коридорі нагромаджувалися сутінки, але світла ніхто не вмикав. Його медсестра, поважна пані Ніна, стояла, мов, укопана, і щось не видно було радості у неї на виду. Ви живете, як справжній буржуй, Марія дивилась, як її чоловік ішов коридором їм назустріч, і відчувала, як тримтить поруч її колишня бойова сусідка, а коридор був довгий, наполовину затоплений сутінками, та чомусь ніхто не вмикав світла. Не надавалася тютяніна Ніна в союзники, не вміла приховувати істину, всі почуття одразу відбивались у неї на обличчі. Дивно... — сказав чоловік, коли вони провели її запоріг. — Чому вона так заквапилася йти? Вона згадала, що їй треба забрати дочку у станцію.